Має далі більші перспективи. Марина заварила собі кави, наляла туди трохи бальзама, який завжди був у барі, і набрала номер Лани. «Привіт, Ланусю! Починається твій час, доповідаю. Номер перший обслуговує презентацію до дев'ятої. Зателефонуєш йому на мобілку. Поки що замовлень немає. Якщо будуть, видзвониш номер сьомий або дев'ятий. Скажеш водію сьогодні на маршруті Вова, щоб не забув взяти розписку. На цьому все». «Зідзвонимось завтра о десятій. Привіт!» Марина поклала слухавку, увімкнула сигналізацію, старано зачинила двері і здала ключ на прохідній. І не хотілося сідати в машину. Вечір був чудовий, у повітрі витав запах осіннього листя та кави з сусідньої кнайпи. За столиками сиділи люди. «Навіщо ходити далеко?» – вирішила Марина, сховала ключі від машини в кишеню і попрямувала до столиків. Вона знала, що Дані це не сподобалося б. «З дешевої рибки погана юшка», – часто повторювала вона. «Наша рибка водиться біля центральних ресторанів або на виставках». Марина з цим не погоджувалася. В респектабельних місцях чоловіки не потребували додаткового заробітку. Марина взяла собі ріденьку, погано зварену каву у пластиковій склянці, сіла за найдальший столик і почала роздивлятися публіку. Поблизу геотіли компанія студентів. Чотири юнаки та дві дівчини. Марина ледько взнула поглядом по їхніх обличчях. Одразу помітно. Ані виховання, ані статури. Прищаві комп'ютерники. Бліді заручники моніторів. Майбутні жебраки науковці. Трохи далі двоє чоловіків. Старший і молодший. Молодший нібито нічого, тільки чорнявий. Запам'ятаймо. Що ще? «А ось, здається, те, що треба!» Маринин погляд професійно вп'явся в парочку на протилежному кінці майданчика. «Біла королева і чорний король!» – посміхнулася Марина. На дівчині був світлий плащ, на її супутнику темний, обоє біляві. Тільки його довге волосся стягнути ззаду мало живий, рудувато-пшеничний відтінок, на відміну від її, фарбованого, із тьмяною жовтизною на потилиці. Вона явно програвала у порівнянні з ним. Але як заважила Марина, саме вона керує стосунками і вважає себе неперевершеною. І він ліниво помішував пластмасовою паличкою, вихололу каву та, опустивши очі, слухав, що каже йому дівчина. Марина напружилась, аби почути хоч уривок їхньої розмови. Але вони несподівано замовкли. Біла королева різко встала, Ледь не перекинувши легкий стілець, і не оглядаючись, пішла геть. Він спочатку рвонувся її наздоганяти, але передумав. Вибив із зім'ятої пачки цигарку і почав шукати в кишенях сірники. «Єс!» – задоволено видихнула Марина, підвелася за свого столика і попрямувала повз молодика до виходу, дістаючи разом із ключами від авто яскраву зіппівську запальничку. «Будьте ласкаві!» «Звичайно ж!» Чорний король дивився на неї очима побитого іспаньйля. Марина повільно обійшла столик, сіла саме на той стілець, з якого щойно випорхнула нервова білявка. Картинно простягла руку і клацнула запальничкою, пильно дивлячись у вічі молодикові. Посварилися? Це у нас постійно. Махнув рукою той. Дружина. Марина була упевнена, що він за любки погомонітить з нею, аби зняти напругу від попередньої розмови і набрала співчутливого вигляду. Наречена. Вибачте за відвертість, але, на мою думку, вона вас не варта. І, до речі, вона це добре усвідомлює, тому й нервує. Марина помітила, що чорний король подивився на неї з цікавістю. Гачок було закинуто. Марина хитнула головою, і хвиля довго світлого волосся, як завісою, закрила півобличчя. Вона знала, що цей порух завжди справляє враження на чоловіків. Я про це не думав Даремно Усі наші непорозуміння виникають через те, що ми обираємо не тих, хто нам потрібен Ми уникаємо вибору А у вас він міг бути великим Він замислився Дякую, мабуть, вже настали часи, коли жінки роблять компліменти чоловікам Дозвольте чимось віддячити Вип'яти зі мною шампанську? Не відмовлюсь Молодик пішов до павільйончика і за мить повернувся з пляшкою та двома одноразовими склянками. Шампанське було тепле.